pokašlávání, obtížné dýchání, zažívací potíže a vychrtlost. Božstvo vládnoucí nad smrtí považuje zřejmě bílou hlavu starce za zdralý patizón a spěchá si ho utrhnout. Tak jako velká voda podemele kořeny stromů stojících na břehu řeky, tak se nylita razantně utne kořeny života.